Vale. No, ho vaig fer ara tenim, veus, quan parles, yeah. es va bellugant el so, i a part aquí dalt ah, el sí, veus els segons. Vale, vale, vale. Val? Hola. Llavors, ara la tallo amb la tritxa. Vale, jo tallaré Vale, aguanta bé tot el temps, no? Sí, aguanta, eh? eh? Vale, estar... deix... la projecció. I la projecció. Vale, la projecció... Ten... Oh, teníem sí? la pantalla que ara està ben blau. No, sí. no sabia quan acabats, blau. Es veia blau, l'únic és que ara no es veu blau. Sí. Però no es veiem, no savis mai les imatges, no. Vale. Ah, mira, ja està aquí despertant-se. Sí. Hola. Hola, bona tarda. Bona tarda. tenia el dubte que no sabia si parlar una mica d'això, de, del fet que fos una dona sí, de, de... sí parlem d'això també és que vale. sí, com en cicles deia de la tragicomèdia, el matrimoni jo he pensat, igual bueno, nem més per lo romàntic i tal, però no, no, jo crec que pots, sí, també podem tocar... parlar d'això no? El fet no. que sigui una dona la genera o l'escriptora la escriptona. Sí, sí. És més, jo m'he preparat algunes preguntes per si, mm. per si hi ha moments d'aquests davall. Una no és aquesta, nena, ah, de vale. que, de que les tres germanes van publicar el mateix en any, pseudònims. amb pseudònims, sí. que, però la inicial correspon al seu nom. S1. I al seu nom mateix, que és ver, sí. és graciós. Però la Geineire va fer el primer. Uh -huh. i després a la segona impressió o uh -huh. edició ja es va atrevir a posar el sí, seu nom, no? Bueno, perquè la van descobrir, a va ah, Sí, vale. ja no vulia, perquè vale. la doncs vols aquesta la guardem. I vale. la, la parlem al final, vale. Vale. És que no tenc, dic, no sé si podem parlar-ne. No, perquè diuen preguntes per vale. tu ja les expliques, vas explicar llavors sí, alguna sí. cosa. Pues aquesta, Ai, Ai, sí. Sí, aquesta Sí, sí, pues aquesta la explicamos. Sí, vale, llavors tu. Ui, però, donat... i això què és? Posen. <laughs> Figura, la vista de pantalla és que s'ha posat aquí i l'hem perdut aquí ja, perquè sí. abans la teníem vale. aquí però per què anirem a veure aquest eh, exacte I, ah, d'acord, vale, aquesta és la segona vale, jo faria aquí, no? Que és duplicat o? sí, duplicat. duplicat, no? sí d'acord, vale. vale. vale. d'acord aquí projectar tal, això marxarà Vale. Vale. Vale. vale, per les diapos teniu ja eh, amb l'escape, no ho sí. sé. Vale, i llavors per anar passant de diapo amb el clic ja sí. vaig ah, mira, ja, el ja. clic. Ah, perfecte. Vale, vale ja està. Ja. Vale, llavors torno a, començar, torno a començar aquí amb la, amb la retrat de la... Espera, vale. la... vale, espera't que ara torne, no no si està perdut. S'ha perdut una altra vegada. Sí, s'ha demanat una altra vegada. Ai, veus, doncs, que aquest senyor es sap que... Perquè sempre trobo que... Sí, que sí, si sí, sí. donem l'esquena. Sí, sobretot, no. Vale. Vale que no vuliriar mai. Vale, que ems estar creu aquestes de aquí sí. són des de vale. El poso aquí, aquí, no? Això de presentació. Sí. Ah, ja molt està. bé. I ara ja vaig fent clic i va passar. Sí, potser millor a l'última deixar charla. Sí, no? perquè si no és com que es perd. Vale. que no toquis aquest cables i unes simplement tu una posa. Vale. Am vale. um... Això. No cal micro. Ai que no, Mònica? No, no, jo, jo penso que no, que em sentiran bé. No. Vols una mica que te la dius? que he profe, profe se'ls ha d'anar Jo crido molt, sí. <ríe> <ríe> <ríe> Calleu, silenci. <ríe> aquí potser no caldrà. <ríe> da, aquí no, aquí no. Pots te una mica més en el directe? Sí, per estar amb, sí. Més sí. amb tu sí. i jo sí. et veig en el cil tinc poc butxé d'aquesta fissimassallat, es faci hi ha aburrir, no hi ha aburrir, desmenats. Sí, si vols jo t'aviso. Vale, tindré vale. 10 vale. No, jo penso que sí que tinc, sí. no sé, mitja de tres quarts sí que tinc. Començarem ahir sí, cinc... Com és que com el tema m'apassiona, doncs ja saps no? que comences a parlar i ets com... Bueno, no? sí. Hola. Hola, bona Escolta, tarda. Escolta, mira, demanava sí. que et posi aquest micro, claro, perquè jo tant. em tire directament Molt poso, així. Molt bé, me'l posi com un collar, Perfecte. com un collaret. <laughs> mira, així. queda bé i tot. Així va bé? Sí, em queda, queda victòria. <laughs> sí, sí. Mm -hmm. És majoritàriament dones. Ah, sí. Com a eh? tot arreu, eh? Sí, sí, jo sempre que vaig a aquestes coses, sempre som dones, sí, la majoria. Una cosa? Sí, no sé per què, eh? No, no sé. La tèmia, una setmana que vaig fer el dimecres, a de lectura, hi havia 40 dones a dos sí? homes, i el divendres vaig anar amb una xerrada a sucar també que sí. la el de Barça, el ah, de Barça, sí, parlave, Barça, al directiu del Barça. hi havia trenta persones, era l'única dona. Claro. El meu marit em van rodar. A d'ena va que és aquí en de les butxeres. Ah, pues, molt bé. A vegades ve, vegades no. Ah, bé, bé. Per tant, llibre, no? No, no, no, no, no, no, no, no. És... no perquè ell eh, va dir que Bueno, li com que li can han fet com molta literatura, com com famaní. Ai, no, saps? Al proper, al proper segle vindrà perquè li encanta. De que és literatura i conflicte. Ah, molt bé, necessitamo molt difer... també... no, clar, però... molt diferent, sí. No, perquè clar, venim d'un que també vam fer la Janet Winterson, la bibliogràfic, oh, sí, ha hagut haver... com molta autora, mm -hmm. molta... vam fer Solitud, ah, la Víctor Català, no? tal, no? Doncs pues heu de fer un cicle de literatura filgut i vinc jo a explicar-vos ah, el sí, jo sempre estic oberta a idees, perquè... Podem triar... Tres llibres, Philwood, o a les ah, pues que sí. vulguis, sí, da, sí. la literatura britànica, així sí, clàssics també, Philwood i Auximers, encantada. Un cicle que també vull fer és el Dor doncs amiga, per compensar sí, tinc una amiga que es, està fent la tesi de, de literatura sobre el dalt i li he dit diguem quatre fills, ens els llegim i la, molt bé, molt perquè pensava. també la manera de l'aproach no? sí, aquest també crec que aquest potser no ve tant de gust però també és molt interessant sí, sí. i depèn del moment de la teva vida que, este, que estàs jo penso que sí que sí, tu, totalment eh? mm -hmm. sí, sí, els llibres... doncs per compensar i fer una de fil. Jo m'ho apunto, Mónica, molt Porque interessant. Perquè tenim, tenim molts, fil, molts clàssics britànics que són filbús sí, i, i molt... també estaria bé començar per clàssic sí, i acabar... Clar. i acabar mm, per contemporànic, estaria sí, molt xiu. Sí, sí. Jo sempre... sempre és que necessitem alegria, necessitem desprecció. Sí, sí. Perquè vivim molt de pressa, vivim molt intensament i necessitem... Arribar a casa, obrir el llibre i després d'una miqueta. I que no sigui sang i fetge. No? Sí, exacte. Bueno, que a vegades també ve de gust, però... Perquè dius, que bé que estic, no? Sí. <ríe> Ai <Aquest> matin a tots. És <ríe> eh? oh. <ríe> es que jo em lleixo els llibres amb molta emocionació, perquè clar, posem al cicle jo me'ls he llegit sempre clar. i els demano moltes vegades a la biblioteca clar. i llavors que l'arrigo aquí indocumentada i li he dit amb una amiga porta'l i se l'ha deixat. No, jo... no tranquil·la, ser... pots fer servir la mèdició meva... no, no, sí, sí, en, en castellà jo perquè... Jo només és perquè és bé, vull dir, sí. per com ensenyar-lo que vull, va, la taula és molt petita i no... Sí, i no la podem posar, però, però si per no, ser, no, mira, que jo tinc la biografia que li va escriure l'Elisabet Gaskell, ah. que és, està molt bé, el que passa que clar, és una biografia molt interessant però hem de llegir-la sabent que està molt censurada, perquè li va encarregar el pare de la Salón. Ah, de la, de la... Més, però és contemporània. No, no, l'Elisabeth que és una autora victoriana, era molt amiga dels Chas Dickens. Ah. I escriu de meravella, escriu molt bé. És l'autora de nord i Sud i de la casta del Pàramon. Escriu de meravella, a mi és una autora victoriana genial i el pare de la Charlotte com va morir i va encarregar l'Elisabetta, perquè eren amigues de l'Elisabetta que hi havia Charlotte Bronte, i li va encarregar la biografia. Però està clar, molt censurada perquè el pare volia donar una imatge de la filla pues, com de molt santa i molt... Yeah, yeah, sí, i clar, sí, hi, havia, hi havia moltes coses de la vida, de la família que no. Clar, ja, ja. És molt difícil fer una biografia. No, el pare va cremar, va cremar moltíssimes cartes, tenim moltes cartes de la Charlotte que es van conservar perquè les va conservar una amiga seva, però de la Emily, de la Anne, el pare les va cremar totes, perquè clar, volia deixar una imatge de les filles pues, impacable, no? com si fossin unes santes que mai haguessin tingut desig, que s'haguessin enamorat perquè es va gairebé abandonar, portant-les a l'orfanat. Sí sí, no? sí, sí, sí, sí, era bastant excèntric, sí, sí, les deixava ser... Com a sí. n'hem de temps, és la dos minuts i sí, sí, sí. ja està. Ja està. està bé, perquè sempre veig gent molt molt força, aquestes dones grans molt il·lustrades, molt les ulles, ja veuràs amb el tipus d'intervenció. Sí i després ara estic regenerant una mica a l'edat, <ríe> però bueno, mitja edat, saps? Però ves, és lo que et deia, que són els que tenen més temps, sí, clar, sí, sí. perquè és gent que ja, pues, potser ja no treballa, ja i de joves molt pocs. on dia va venir sí. la meva filla i un dia va venir la filla també d'un amic, però a mitjana d'edat, però bueno... Sí, és un gust, quan te trobes que es nota que siem, que hi saps, és un gust perquè fan preguntes molt suficient. No, sí, ho disfrutem, i això és moltes conseqüències de literatura o de l'institut o de l'universitat. I has dit li treuen molt el suc. Traductoris, hi ha alguna traductora que tradueix per un grup editor que arriba a la nova catalana, però de primer nivell, saps? A vegades bé ve el conèixer. Ho gust, Sí, sí, sí. Vale, esperem que aquella senyora se senti i sí. ja ho donarem per que ho comencem. Bona tarda a tothom, bona tarda tothom. Passat els cinc minuts de, de rigor, d'espera, si us sembla bé, començarem. Moltes gràcies per venir, com sempre. Avui tanquem el, el cicle de la tragicomèdia del matrimoni amb la tercera lectura, que ja sabeu que és gener, espero que us l'hagueu llegit, tot i que ja sabeu que si no us l'heu llegit no és un problema per venir aquí a compartir la lectura, i de la Charlotte Bronté. Llavors, la persona que hem convidat és la Mònica Gutiérrez Artero, ella és escriptora, periodista i historiadora. I ella s'ha dedicat bona part de la seva professional a la comunicació i a la docència. Uh -huh. Professora d'Institut de Batxillerat. De batxillerat eh? Sí. Eh, llavors és molt bona coneixedora dels clàssics britànics i especialment del segle XIX. Llavors, ella com a novel·lista és precursora a nivell espanyol del gènere British feel good. que, feel good. que British Feelwood, que si us sembla bé, després, quan acabem... Us ho explica. ho explica, <laughs> perquè sí que a mi també m'encuriosi bastant. Però és un gènere que té molta tradició a Amèrica, a Estats estat, Units, a no, Anglaterra, la, la, la, la terra, Anglaterra totes, i ella l'ha portat aquí, uh -huh. on ella ha escrit 11 llibres, i el, bueno, el més famós i conegut és la libreria del senyor Livingstone, traduït a dotze idiomes, eh, Sueño de una noche de teatro, Club de lectura para corazones despistados una nàvida escocesa, etc etc, Tots publicats amb edicions B sí. de Penguin. Uh -huh. I a l'actualitat col·laboro amb un programa de Penguin a les Aules que van per eh, treballar autors nacionals per tot Espanya. Uh -huh. Tu hi vas com a escriptor allà, sí. no? I després també té un club de lectura que el fa al seu antic institut, que és de la Sagrera Sant Andreu, i també té un blog literari. Llavors, ella ens explicarà la a la Jo, abans de passar-hi la paraula, sí que voldria posar en antecedents que aquí, en aquest club, fa gairebé dos anys, el juny del 22, vam llegir la precoela de la gent Air, perquè vam fer l'ample Mar dels Sargassos, que llavors doncs, també ha sigut interessant, no? En aquell moment vam fer la precoela, ara estem fent la, la continuació. I després, també, aquest gener, realment, quan vam fer la Mary Wollstonecraft, doncs, que va ser com la primera precursora feminista anglesa, doncs, no sé si us ha passat, però aquest llibre ressona molt no? amb el tipus de denúncia que fa de, per la igualtat de gènere, de, de les classes socials, o sigui, recorde molt a la Mary Wollstonecraft, tot i que passen 50 anys, però és una mica aquest tipus de denúncia, eh? bueno, són com dos antecedents que tenem aquí al club, que volíeu compartir i ara sí que ja passo la paraula a la Mònica perquè ens parli de la Charlotte Bronter i les Germanes, suposo una, mica, una eh? mica, i de Jane Eyre. Gràcies, Mònica. Gràcies, Tina. Moltes gràcies per convidar-me als cafès literaris a aquest cicle de la tragicomèdia del matrimoni. Ja sé que heu llegit la Mary Wollstonecraft, com ha dit la Tina, i també que és un preromanticisme després heu el digital get, que és un romanticisme alemany, i ara tenim a la Charlotte Bronte amb la seva gener, que és un postromanticisme. Nemes explicarem una miqueta perquè parlem de postromanticisme. Ehm, però per comprendre eh, la Jane i el seu romanticisme o postromanticisme, hem de parlar una miqueta de la seva vida. M'en permetreu que parli, aniré tot el ràpid que pugui, però Eh, perquè Jane Eyre, no sé si us ha donat, però és molt autobiogràfica. És una novel·la que ella parla molt d'ella mateixa. No? La, la Charlotte Bronte va néixer a Thornton i va residir gairebé tota la seva vida a Haworth. És un poblet molt petit a Yorkshire, al nord-oest d'Anglaterra. Era una gent eh, molta, és un, molt tancada, una terra molt difícil, amb gent molt ruda i molt... Eh, això, doncs molt tancada, no?, molt farestaga. Eh, ella estava a la rectoria, és filla d'un clerga, un clerga protestant, eh, molt excèntric, ja veurem eh, que no estava gaire pels seus fills, i ella és la tercera de sis germans, només hi havia un noi, que és just el que hi havia darrere d'ella, que era el Branwell, que es deia Patrick com el seu pare, però li deien Branwell per eh, diferenciar-los, no? I... Eh, ella puja aquí, es queda orfe de seguida de mare, la seva mare mor quan ella era molt petita, la mare amor als 39 anys, i deixa els seus sis fills al càrrec del pare. Un pare que és bastant excèntric i um, educa en, eh, a la Charlotte i els seus germans, les seves germanes estan educats a l'austeritat, a una austereitat que es nota molt en el vestit, sobretot l'obsessió del pare és que vagin vestits molt senzills, si us fixeu a Geneire constantment repeteix que la Geneire va vestir de molt senzilla, sempre ho diu com una cua que era diu no? sempre molt senzilla. Eh, no era una família pobra, tenien prous diners, no eren rics, però tenien diners. Però el pare insistia en aquesta austeritat dels vestits amb vestits molt senzis i molt vells, a vegades, molt, molt atrotinats els vestits al calçat igual. I el problema és que l'austeritat també portava al menjar. Tots els germans Bronte tenien una salut molt feble, eren molt fràgils perquè havien pujat menjant molt malament. Menjaven pa, farinetes, perquè el pare continuava i deia que el luxe no havia d'arribar ni al vestit ni es menjava. Això a la salut de les seves filles va afectar moltíssim, ara ho veurem. La, la Charlotte es queda orfa, les seves germans es quedan orfes de mare, i ve una germana de la mare a cuidar-les. I a casa la cuidan. la germana, la tia, que era una tia molt tancada també, no gaire carinyosa, i una criada que es deia Tavi, que estarà amb ells fins als 80 anys. La Tavi els enterrarà a tots, és, estarà, damunt, estarà de casa des de principi fins al final. I sobretot qui uh, la educa i qui les cria són les dos germanes grans de la Charlotte Bronte, ella és la tercera, la Maria i la Elisabeth. La Maria era una, era una noia molt, molt intel·ligent. Um, a casa ella sempre agafava el diari quan acabava de llegir-lo el pare i els llegia als germans, el diari. La, la Charlotte va, va pujar comentant les, les notícies polítiques d'Anglaterra. Era una família molt conservadora. A l'època victoriana, no se sé si sabeu, hi havia dos grans partits polítics, que eren els toris, que eren conservadors, i els Whigs que eren els liberals. La Charlotte estava enamorada del duc de Wellington. Havien acabat les guerres napoleòniques i per ella continuava sent el seu gran heroi. No? Eh, bueno, quan, dic, era una família molt, molt conservadora i s'enfadava molt quan el primer ministre sortia que era, que era progressista I ja us imagineu no? quin progrés a l'època victoriana eren gairebé els dos mateixos partits polítics um, elles van pujar llegint molts llibres eren molt lectors tots els germans i eh, amb la biblioteca del pare i curiosament la Charlotte mai no va llegir a la seva infantesa, a la seva adolescència, autores. Llegia només senyors, perquè el pare a casa només tenia senyors. Ella va pujar Sir Walter Scott, que per ella era lo más de l'homàs. Llegia Byron, llegia Selle, llegia Coleridge, llegia um, Warwolds. No sé si us són en aquests noms, estem parlant d'un romanticisme anglès, no? Sabeu que ara parlarem una miqueta del romanticisme. I tot i lligia sí, senyors, però no perquè no tingués pas senyores, perquè si n'hi havia senyores. Ja teníem Jane Austen, havia mort, però les seves obres ja eren molt conegudes. Teníem la Maria Edgeworth, teníem la Franz Barney, teníem a la Anne Rathcliffe, teníem moltes escriptores, però a casa no entraven escriptores. Eh, anys després, els crítics literaris diuen que les germanes escrivien com homes, no sé què significa això, però que escrivien com homes perquè s'havien estat educades com homes. Sí que és veritat que van tenir una educació atípica per una dona d'aquella època, perquè a l'època vosaltres sabeu que les dones eh, s'educaven a aprendre una mica de francès, eh, tocar un instrument musical, cosir i dur la casa. Elles no, elles van tenir una educació més profunditat, segurament per la biblioteca del seu pare, i perquè la Maria, la germana gran, era molt intel·ligent i tenia moltes ganes d'aprendre. Eh, a la Maria i a l'Elisabet que eren les dues germans grans el pare les va dur a un internat eh, perquè continuessin la seva educació eh, em, em sembla que amb 11 i 12 anys les va enviar que es deia Cowan Bridge Què passa amb aquest internat? Aquest internat estava construït en un lloc molt insalubre i feia molt de fred era molt humit hi havia moltes epidèmies de tifus. En general, tota la zona on vivia la Charlotte era una zona molt, eh, molt dolenta en el sentit de la sanitat. El cementiri, per exemple, de Howard, estava construït per una terrassa per sobre de la resta de les vivendes. Què passava? Que quan plovia allò baixava pues, de tot. Els rierols estaven molt contaminats. I a més tenim tota la indústria de Jersey, que era la, la indústria tèxtil. Sabeu que en aquell moment tenim una revolució industrial molt potent a Anglaterra i tenim molta contaminació i llocs molt insalubre. Doncs a l'Institut de Cowan Bridge, on van on el pare el Patrick Bronte va enviar la Maria i l'Elisabeth, era un lloc terrible, eh, molt brut, molt fred, molt humit. No, posa, no ensenien les, a les llars de foc per no gastar diners i a sobre tenien una cuinera espantosa. Les Bronte que van arribar ja, o sona no? Això del genere, això us ha de sonar. Sí? Um, les dues germanes, jo ja us he dit abans, no eren persones fortes, ja no tenien, tenien una salut ja molt delicada. No? Ja us, us vull llegir una mica sobre... Eh, he portat la vida de Charlotte Bronte, de l'Elisabeth Gaskell. L'Elisabeth Gaskell era molt amiga de la Charlotte i quan la Charlotte va morir, el pare de la Charlotte li va demanar que li escrigués la biografia. Sí, la, és molt xula perquè veureu que hi ha moltíssimes cartes personals de l'autora i de les seves germanes, totes les que no va cremar el pare, però l'heu d'agafar... En compte, perquè penseu que va ser per encàrrec que el pare de la Charlotte volia donar una imatge immaculada de la Charlotte i està molt censurada. Hi ha coses de la família que aquí no surten, però que nosaltres sabem perquè, per sort, una de les amigues de la Charlotte, la Elinuzi, va, va guardar totes les cartes i gràcies a ella sabem moltes coses de la Charlotte, no? I us llegiré un trosset de com menjaven en el col·legi de Cowan Bridge on havien enviat a la Maria i a la Elisabet, a veure si us sona. Um, Algunos niños detestan les gatxes de avena i por muy bien hechas que estén siguen sin gustar-les. En el colegio de Cowan Bridge les servían con excesiva frecuencia, no solo quemadas, sino con fragmentos repugnantes de otras sustancias visibles en ellas. La carne de vacuno, que debe salarse bien antes de prepararla, se echaba a perder muchas veces por negligencia. Y las jóvenes que fueron compañeras de las hermanas Bronte durante el dominio de la cocinera, a quien me refiero, me han dicho que el internado parecía impregnado mañana, tarde y noche, del olor a grasa rancia que emanaba del fogón en el que preparaban casi todas sus comidas. Los budines se hacían con el mismo descuido. Uno de los que les servían era de arroz hervido que tomaban con melaza y azúcar, pero muchas veces era incomestible porque lo hacían con agua de lluvia que estaba llena de polvo del tejado, de donde se deslizaba el viejo tonel de madera que a su vez añadía el propio aroma del agua". Imagineu, no cómo manjaban allá. ¿Qué va a pasar? Pues que va a haber una epidemia de tifos. I la Maria i l'Elisabet es van posar molt malaltes, es van, van morir més de la meitat de les nenes de l'internat i les van enviar a casa a morir. La Charlotte, això, mai no va superar la mort de la seva germana, mai la seva germana Maria. Ella eh, odiava profundament els professors, eh, sobretot una professora que surt també a gener. El personatge de la Helen Burns que surt a gener és la Maria Bronte. La, la, la Charlotte això no va oblidar mai, ho va denunciar no? eh, la Maria era una noia molt esperta molt intel·ligent molt, est... molt abnegada, molt tímida molt tranquil·la, l'únic defecte que tenia és que era una mica desordenada i una de les professores li va agafar mania, i tot i que estava molt mal alta, la feia aixecar-se pel matí i li va fer un mal maltractament terrible no? eh, us hi ha, també un, tru... un trosset no? que diuen Quienes habían sido alumnas del colegio de Cowan Bridge en la misma época que María Bronti comprendieron quién tenía que haber escrito el libro, por la fuerza con la que se describen los sufrimientos de Helen Barnes. Re reconocieron también la tierna dignidad y benevolencia de la señorita Temple, porque también había Bonan, no allá, um, y explica ¿no? cómo la maltractaban... Um, Bé, bueno, la, la Charlotte escriu a Genaire per venjar-se d'aquesta professora, no? li canvia el nom, però l'institució està allà. Tot i així, el pare, anys després, eh, es denuncia tot això de l'internat i el pare encara envia a l'internat, perquè se suposa que han canviat la direcció de l'internat i tot, eh, envien a, a la Charlotte al mateix internat i a la Emily. Sabeu que les germanes que quedaven vives eren la Charlotte... Després venia el, el, el noi, que era el Branwell i després la Emily Bronte i després la Anne Bronte, la nena molt petita, i envien a la Charlotte i a la Emily. La Emily, als tres mesos, ha de tornar a casa, està malalta de melangia i és una persona lliure, indòmita, està enamorada dels serms, que, de la seva natura, de la seva casa, es posa molt malalta de, de melangia, de, de recansa, i l'han de tornar a casa. La Charlotte s'hi queda. Eh, més endavant, quan torna a casa, és ella l'encarregada d'educar els seus a les seves germanes. Eh, després, una mica més gran, l'envien a un altre internat, ella eh, ja, més eh, tranquil, amb menys alumnes, molt millor, amb la senyorita Waller, que serà on treballarà ella. No? Eh, què fan les tres, Per què les tres germanes acaben escrivint? Les tres germanes... Eh, arriba un moment que el, el nen mimat de la casa, i és un migineu, en no? aquella època era el Bramwell, el baró. No? Era el nen mimat del seu pare i era el nen mimat de la seva tia. I era l'esperança. En aquella època les dones d'un cert estatus social no treballaven, les mantenien els seus pares o els seus germans mentre eren solteres i després les mantenia el seu marit. Eh, però què passa? No tenien prou diners. perquè el Branwell que volia fer? el Branwell volia ser pintor. Volia ser pintor. no tenia ni talent ni tècnica, però ell volia ser pintor. Llavors les germanes decideixen estalviar diners per poder enviar el Branwell a Londres, a l'Acadèmia a educar-se. Què passava que qui hauria d'haver portat els diners a casa en l'època victoriana, ara parlarem d'aquesta època una mica eren, era el germà, era el que havia de treballar. Però el Bramwell feien fora de tots, de tots els treballs que tenia. Era alcohòlic i era addicte a l'opi. I l'únic que feia era dormir tot el dia i passar les nits de jarana. Les tres germanes decideixen que eh, l'única sortida que tenen per estalviar diners és treballar, de que podien treballar a l'època o de professores o d'institutrius. És l'única, hi havia l'única sortida que hi havia per a aquestes senyores. Eren senyores instruïdes? Sí. Podien ser primer ministres? No. Si havies nascut en una família molt pobra, sempre podies anar a treballar a la fàbrica. Però si havies nascut en una família com aquesta, benestant i filla de clerga, no podies anar a treballar a la fàbrica. I l'únic que tenies era, o eres professora, o eres institutriu. Eren dos eh, dos, eh, dos treballs que estaven molt mal pagats a l'època, molt mal pagats. Eh... La Charlotte se'n va fer de professora amb una... Amb, us recordeu que us acabo de dir que se'n va a un altre internat, amb la senyora Aboles, es diu Rojet, si no m'equivoco, i ella ah, s'hi ha estat dos anys de professora. I ja mireu i veureu una mica, a veure si us sona una cosa que va passar quan estava ella a l'internat fent de professora. Precisament entonces ocurrió un suceso en los alrededores de Leeds que provocó mucho interés. Una joven que trabajaba como institutriz en una familia muy respetable había, había sido cortejada y se había casado con un caballero que ocupaba un cargo subordinado en la empresa comercial del patrón de la joven. Cuando llevaba un año casada y había dado a luz un niño, se descubrió que el hombre a quien llamaba marido tenía otra esposa. Ahora se cuenta que esa primera esposa estaba loca hecho que él había dado como excusa para su segundo matrimonio. Sea como fuere, la situación de la esposa, que no era esposa, de la inocente madre del niño ilegítimo, provocaba sí. la más profunda conmiseración, y el caso se comentó en todas partes, entre otras en Rowhead, que era donde trabajaba la Charlotte, usó eso. Veía que la gente era muy autobiográfica. Eh, B, bueno, la Emily Land també se'n van a treballar, s'ha col·loant en bones famílies per fer l institut triu. A l'època eh, lo pitjor que et podia passar una de les coses que més horrible que et podia passar si eres una persona instruïda eres a l'institut perquè no pertanyies a cap lloc i tothom et maltractava. El servei el maltractava perquè eres aquella que oh, em sap molt, és molt educada i a la cuina no baixa. Llavors menjava sola la seva habitació, a l'institut triu perquè no pertanyia al servei. Però tampoc no pertanyia al món dels senyors, tampoc no seia a menjar a taula dels senyors. I els senyors també la despreciaven, perquè qualsevol cosa que els nens malcriats es queixessin era culpa de l'Institut Trium. Llavors, quan us imagineu, ni Emily ni l'Anne van ser molt feliços. Eren, penseu que les Bronte eren unes dones d'una sensibilitat extrema. Havien viscut sempre juntes i havien pujat eh, parlant de coses molt elevades i escrivint i dedicades a la literatura i amb una sensibilitat gran. No? Entrar en aquest món per elles va ser molt bèstia i molt dur. La Charlotte, al cap d'un any de treballar de profe, eh, va escriure una carta a una seva amiga i li va dir és es que eh, tot el que he guanyat aquest any només m'ha servit per mantenir-me a mi fora de casa i per pagar-li un vestit a l'Anne, a la meva germana. Llavors van decidir que muntarien una escola a, a casa perquè això no els hi era pas rentable, no podien esalviar per portar el Bramwell a, a Londres i volien muntar una, una escola. Però què passava? que no hi havia alumnes. Primer perquè l'escola la volien muntar a casa, a Haworth, a la rectoria, que estava a l'última tule. I després, que aquí vivia ja al Bramwell. I ja començava a ser una mica escandalós la reputació del Bramwell Bronte. De l'última família on havia estat treballant, com a professor de música, que la, la mateixa família on havia estat treballant l'Anne, com a triu, el van fer fora perquè va seduir la dona del, del patró. I va ser molt escandalós perquè era una família molt rica i molt poderosa. Llavors es començava, els rumors es començaven a estendre. Quina família portaria la seva filla a estudiar en una casa on vivia un noi com aquest? Doncs pues, cap ni una. Llavors les noies desesperades, la Charlotte va decidir dedicar-se a la literatura. Eh, i així es va ser com van mm, decidir escriure primer uns petits poemes de les tres, juntes, es van ajuntar en un llibre el van enviar a Londres a diversos editors i revistes es van publicar i van sortir com una mica eh, desapercebuts i eh, al cap d'un temps ja va ser quan la Charlotte va enviar a Londres eh, les tres novel·les eh, de les tres germanes en principi de l'Anne va enviar Agnes Grey de la Emily Cumbres Borrascoses, i d'ella va enviar el professor. Les dues novel·les de les germanes van ser acceptades pels editors i les van publicar, eh, però la seva no, la seva li, eh, va passar per moltes editorials i no. Finalment el professor va ser una obra que no es va publicar mai en vida de la Charlotte i mentre s'esperava respostes dels editors ella va anar escrivint la Geneir. I la Jane sí que li van publicar, li van publicar en Smith and Elder, els editors que serien els seus editors de tota la vida i que sempre van tenir un tracte molt cordial i molt carinyós amb la Charlotte. Jane es va publicar el 1847 i va ser tot un èxit. I ara ja hem arribat a Jane Eyre. He intentat ser breu amb la biografia, però que clar, hi ha molta tela que, que, que tallar, no? Per què diem que és postromàntic a eh, Eyre? Jenner? Jenner té molt de postromàntic, però també molt de romanticisme de l'època. El romanticisme és un moviment que va començar fins del segle XVIII amb Coleridge i Warworth. Us en recordeu quan us he dit abans eren els llibres que ella està, que llegia a casa a la rectoria. Eh, I eh, va sorgir i, i es va mantenir gairebé, gairebé gairebé, gairebé, gairebé fins durant tot el XIX. El que passa és que després veurem què passarà. Eh, tenim els grans, grans ro romàntics anglesos de l'època, doncs són a doncs Blake, a Lord Byron, a el Sherry, a Sto Shely, al Peril la Mary, al no? eh, Coleridge, Richard Warworth, al Tennyson. No? I va sorgir com una reacció al neoclassicisme i a la il·lustració i eh, es eh, caracteritzava per una recerca constant. I també per l'individualisme, l'experiència personal. Si recordeu, la Jane Eyre està escrita en primera persona. Sempre parla jo, no? de la seva experiència emocional, sempre. Ella no parla d'un sentiment universal, parla del que sent ella i del que li està passant amb ella. És molt personal. No? Eh, veiem també tractes sobre l'oscuritat, l'amor, la bogeria, els monstres, tot això ho veiem a Jane Eyre, no? Els monstres. Eh, és un moment en el que neix la novel·la gòtica. Eh, el, a Jane Eyre eh, hi ha un moment que és com una novel·la de misteri, no? Quan ella arriba a Thornfield i per les nits en aquelles passes per sobre seu i aquells riures que fan por, és, és el misteri, no? És el suspens, no? Eh, els mostres, no?, la, la dona boja que tenim a l'àtic, no?, que en el moment, hi ha un moment, no sé si recordeu, quan ataca el Mason, el Mason diu que el mossega, és com un vampir que li vol xuclar la sang, no?, tot això és romanticisme, ho tenim a gener, no?, aquest romanticisme el misteri, el sobrenatural, la força de la natura. Això és molt important, sobretot es veu molt a cumbres La Emily escriu una novel·la molt més romàntica que la de la seva germana, no? eh, eh, perquè ella està enamorada de la natura que l'envolta, d'una natura ferestega, no? que és la que hi ha a, a Torfil. A Jane Eyre també la trobem, no sé si us heu fixat, que eh, a diversos moments, claus a la novel·la, hi ha tempesta, plou molt. La novel·la comença que està plovent moltíssim, a botx i barrals, i la nena petita està mirant que no pot sortir perquè està plovent. Quan la gent airea arriba a l'internat de l'Owood, hi ha una tempesta, plou moltíssim. I la nit abans de casar se amb els roxesters, si us en recordeu, cau un llamp i trenca una figuera per la meitat. La, la, la grandària de la natura, la natura enfadada, la, la, el, el fosc, està molt present. I si recordeu, en el moment en què els personatges s'han redimit, cap al final del llibre, ja és primavera. Ja tenim una natura agradable, amable, no? Però fins llavors tenim una natura turbulenta, apassionada, desgarradora, molt romanticista, no? Eh... Um... I la llibertat de l'amor i la passió, no? Eh, això és una cosa que veiem molt a la Jane és la llibertat. A la Jane Eyre hi ha dues grans proposicions de matrimoni que hi ha en el llibre, que és el, el Rochester i el St. John. La Jane Eyre reflexiona i diu, amb el Rochester jo sóc lliure, em sento lliure, sóc com un pardal, puc volar. Amb el Saint John sóc una esclava. Sóc una esclava doncs, del, del deure vers l'església, vers el puritanisme, vers Déu. No? Això està molt basat en la vida de les tres germanes, també. Elles van viure amb molta llibertat. En viure en la soledat del seu pare, del, del seu erm, eh, eren lliures i eren molt apassionades. I es veu molt, per exemple, ja tenim cartes de la Charlotte Bronte parlant a les seves amigues, la Charlotte Bronte, no sé si ho sabeu, però va rebre quatre proposicions de matrimoni i va rebutjar tres. Um, ella, um, eh, en les cartes que a les seves amigues, sempre diu que ella no es podria casar amb un home que no respectés. Uh, sí que es podria casar amb un home que no amés, però no que no respectés. Ella sempre deia que primer el respecte. I del respecte podria néixer l'amor, però no al revés. Si no es casava amb una persona que no respectava mai, no podria arribar a estimar-la. I una de les altres coses que ella sempre deia, també... A part d'aquest de, de respecte, deia que només es casaria realment amb una persona que tingués una imatge verídica, que no fos hipòcrita, que al veiessis i veiessis la veritat, que donés la veritat a la cara. Una de les coses que la gent neire l'enamora del Rochester és que el Rochester és autèntic, és veraç. No? I en el moment que es desenganya és perquè descobreix que l'ha mentit, la gran mentira. sí. Um, jo trobo molt mol d'autor biogràfic de, de la Charlotte a la gent no, no sé si esteu d'acord amb, amb tot aquest decàleg jo sí que el veig, no? és el decàleg romanticista no? de, eh, que sí, ara genera eh, us he posat alguns autors de música i pintors també de l'època del romanticisme, Beethoven Chopin els grans pintors anglèsos Turner, no? el gran romàntic Constable el Blake, al Lord Byron, el i després de postromanticisme, que és ja quan tenim quan està escrivint la Charlotte perquè no oblidem que la Charlotte està escrivint, les tres germanes estan escrivint en època victoriana, que això ara veurem és molt condicionant d'aquest postromanticisme. Us he explicat la part del romanticisme, però ara veurem la part del post, i a què ens referim quan diem postromanticisme. Perquè, clara diem, ostres, doncs això ens encaixa molt amb la Gen no? Potser que és romanticisme. No, ara veurem per què no ho és, del tot. I els romàntics us he posat Wagner, Puccini, Sir Walter Scott, que era el gran heroi de, de la Charlotte, el Tennyson, el Robert Louis Stevenson, el Browning, a l'Oscar Wilde i, per suposat, les germanes Bronte. Quan estem parlant uh, aquesta és la reina Victòria, quan estem parlant de, de les germanes Bronte i del postromanticisme, hem de tenir present que estem a època victoriana. He triat aquestes tres fotografies o imatges de la reina Victòria perquè són molt diferents i tenen molt a veure amb el seu regnat. El regnat de la reina Victòria va ser molt important. Gran Bretanya era el centre del món en aquells moments. el seu territori era inabastable, perquè es feu una idea, quan ella va pujar al tró, el mil... Eh, el mil eh, està malament la data, 1837, està malament. Quan va pujar al tro al 1837, eh, tots els ports comercials o estratègics eren britànics. I si no eren britànics, tenien un eh, pacte amb, amb un aliat. Però eren seus. Perquè us feu una idea... Londres era la metròpoli del món, no d'Europa, del món. O sigui, era increïble, tot es feia allà. El tres quartes parts de tot l'acer que es produïa en el món es feia a Gran Bretanya. Al vidre igual. A l'exposició universal del 1851, eh, més, de la meitat, més de la meitat de totes les transaccions bancàries es feien a Londres. Londres era una metròpoli inabarcable podies trobar els luxes més increïbles i la misèria més absoluta. I això és, això és important perquè eh, tenim un escriptor que ens donarà molt bona idea del postromanticisme, que és Charles Dickens, que és l'escriptor victorià per excel·lència. La reina Victòria va pujar el poder el 1837, va, pujar com una... va ser el regnat més llarg, només l'ha superat la seva vesneta, l'Elisabet II que, bueno, ella estava molt empenyada, no?, que havia de superar la seva ve sàvia. Um, mm. Ella va pujar, amb una, era una reina molt jove, molt guapa, eh, um, fixeu-vos els vestits, no?, el, el, les esquenes descobertes, espai, les espais descobertes, no?, molt, molt guapa, molt jove, molt alegre, molt optimista. I jo quan parlo de la Reina Victòria amb els meus alumnes adolescents sempre si dic una cosa que els encanta, si dic la Reina Victòria va ser la, gran, la primera gran influencer de la història, no? i aviaus ja, o sigui, ell està quedant amb el switch i així. Les dones, no, les núvies europees es casen de blanc perquè la Reina Victòria es va casar de blanc. Ella va ser la primera que es va casar amb un vestit blanc i per imitació perquè era una gran tot el món mirava la Reina Victòria. Cada vestit que portava a París l'imitava perfectament, el, el continent l'imitava perfectament, era la gran influència, era la Cardassian de l'època. Eh, tots els casem de blanc perquè ella s'hi va casar de blanc. No? Es casa molt enamorada, ella es casa per amor, es casa molt enamorada amb el príncipe Alberto de Sajón Coburgo que ve de, de Europa. I és important perquè a l'època victoriana el ens comencen a entrar a més dels valors romanticistes, ens comencen a entrar uns valors morals molt importants, els valors del victorianisme. I per això parlem de postromanticisme, perquè aquests valors s'ajuntaran. Sí que és veritat que el Príncipe Alberto va tenir molt a veure, perquè venia de Centre Europa amb, amb, on el cristianisme era molt més potent que a Gran Bretanya. Se veu que la reina Victòria, com tots els reis, Um, britànics, eh, és cap de l'església, però de l'església anglicana, que és una mica més relaxadeta que d'on venia el príncipe Alberto, no? que era aquell, aquell cristianisme um, tan rigorós no? i tan encursetat. I um, us explico, veureu molt fàcil amb Charles Dickens, ho veureu facilíssim. Um, la, a Gran Bretanya sempre hi, la sempre hi havia la tradició per Nadal de que eh, llegien contes de fantasmes, s'explicaven contes de fantasmes i de misteri. No? És una tradició celta, penseu que a Gran Bretanya fa, al desembre es fa fosc molt d'hora, Llavors les famílies que s'ajuntaven per eh, celebrar el Nadal s'ajuntaven al voltant de la llar de foc i s'explicaven per entretenir-se perquè no tenien electricitat, explicaven històries de fantasmes. En època victoriana totes les editorials londinenses publicaven eh, contes de fantasmes quan arribaven al Nadal, l'Elisabet Gaskell, al eh, Wiki Collins, al Charles Dickens, no? I va ser Charles Dickens el primer que va unir les dues tradicions amb aquesta tradició de la moralitat cristiana que ens venia des Centre Europa amb la tradició romàntica dels fantasmes i més celta, no? una tradició més celta. Va publicar Cuento de Navidad, que què tenim, fantasmes? Sí, tenim fantasmes, però què tenim? els valors cristians, la generositat de donar, els que no tenen de celebrar el Nadal de fer els petits obsequis no? tot això va portar molt al príncipe Alberto llavors a l'època victoriana cada vegada més tindrem aquests valors morals que són molt presents, jo penso també la gener, a la ho veurem com és eh, la denúncia per la misèria que hi havia al país, que havia fet una revolució industrial molt potent però molt ràpida hi havia molta misèria amb salaris a la indústria, eh, molt paupèrrims, amb unes condicions molt insalubres. A Londres eh, misera... hi havia gent que no tenia un caure morta, no? I al dir que ens denunciï això, les poques oportunitats que té la gent pobra, que neixen pobres i moren pobres, no hi ha permeabilitat social, és molt difícil pujar d'un a l'altre, Eh, denuncia la mala, la, la, la mala gestió de la justícia britànica, que era una cosa influmable, influmable i eh, i denuncia també la mala, eh, la, eh, les males condicions dels internats de l'educació dels nens, no? que morien nens. O sigui, els enviaven a educar i les condicions eren tan paupèrrimes que els nens morien i es maltractaven i venien fatal, no? Això ho faig els Dickens, o sona, no? Gènere. Llavors, aquí tenim els dos valors. Jo penso que la Gènere també és... Parlem de, de postromanticisme perquè tot i que té aquells valors romàntics que hem vist abans, si us fixeu, també té aquests valors eh, cristians i d'injustícia i de redempció. Eh, per exemple, eh, veiem... Um, a la Genair veiem que els personatges a vegades són castigats per, eh, per blasfems, no? El Rochester, per exemple, diu, "No és verd... està parlant amb la Genair i diu, puede que se cure con la reforma y yo podría reformarme, me quedan fuerzas para ello, sí, pero ¿de qué sirve pensarlo, impedirlo y maldito como estoy? Además, ya que se me niega irremediablemente la felicidad, Tengo derecho a hallar placer en la vida i lo hallaré cueste lo que cueste. Rochester és castigat. És castigat perquè diu que està maldeït i encara i així no, no vol fer penitència, no, no vol tenir paciència i esperar o fer altres coses. Ell vol la felicitat cueste lo que cueste. Això no és gens cristià. El Rochester és castigat per ton i físicament sabeu que té, eh, té les... Eh, té les mancances que té, no?, i finalment, i no té un... i perquè té un final feliç? Té un final feliç perquè, eh, això era molt típic de l'època, el Chas Dickens també ho feia, no? El Chas Dickens, penseu que quan la Charlotte va publicar la l'Agenair, el Dickens ja havia publicat Oliver Twist i els papers postents al Club Pickwick i a Nicolás Nickelby. I Nicolás Nickelby és molt interessant per veure lo dels instituts els internats que us he comentat, perquè el Dickens fa una denúncia molt potent, no?, contra contra aquests professors i, i aquestes institucions. Ja vos penseu que el Dickens ja era famós quan la Charlotte publica Jane Eyre per primer cop, no? I ja teníem aquests valors. I Dickens el que feia era, encara que t'estava explicant misèries i coses al·lucinants i mm, velltablement mm, conmovedores i terribles, sempre tenien un final feliç perquè els, els personatges dolents eren castigats i els bons tenien la seva recompensa. No sé si a la Jane Eyre penseu que els, els dolents, els que s'han comportat malament, tenen el seu càstig i després, tenen la, si s'han redimit, tenen la seva, la seva recompensa. Sí. La Jane Eyre, per exemple, també és una blasfèmia, una blasfèmia terrible, no? Ella diu, eh, abans de casar-se no, amb el Rochester, diu Mi futuro madrido se estaba convirtiendo en todo mi mundo, y más que mi mundo, casi mi esperanza de paraíso o blasfèmia. Él estaba metido entre yo y mis ideas de religión, terrible, como se interpone un eclipse entre el hombre y el sol. En aquellos días no podía ver a Dios por estar embelesada con un hombre a quien había convertido en mi ídolo. La Genaire també és castigada en el llibre per dir aquestes blasfèmies. Però veieu que després té tot un final feliç, no? Perquè ells s'equivocan, se es comportan malament... Eh, però finalment rectifiquen no? i passen una penitència i eh, bueno, pues té un final feliç. No? Eh, llavors, perquè us he posat l'última imatge perquè també us volia explicar que eh, la reina Victòria quan comença us ho deia no? al principi jove, enamorada les eh, qüestions socials relaxen molt en, en aquell moment, fixeu-vos com va vestida no? com ensenya com ensenyen les esquenes, les espatlles, no? i la relació entre homes i dones era molt més relaxada en societat. No sé si us heu fixat a la Jane Eyre, el Rochester i la Jane parlen amb molta naturalitat des del primer moment. Però a mesura que la reina Victòria es va fer gran, sobretot quan mor el príncep Alberto, que mor al 61, Eh, hi ha com un tancament. A partir d'aquell moment ella sempre vesteix de negre, sempre va tapadíssima des d'aquí fins a dalt, torna a posar-se a cursers molt apretats i eh, ja, al mateix temps que ella es tanca i que tot es torna més trist i més tancat i més... té molts problemes a la Índia, no? recordem que eh, hi ha moltes revoltes, té, té problemes, i ha perdut el, el seu marit, la societat també es va tancar. I és llavors, és llavors, en la segona part de l'època victoriana, quan tenim, no sé si heu sentit parlar, l'Àngel de l'Hogar, la dona es tanca a casa, la dona no pertany a l'espai públic, la dona es queda tancada, no surt a casa, la dona d'una societat només surt per fer visites socials altres amigues. No? De fet, la definició de prostituta és dona pública i, i ve d'aquí, d'aquest moment, perquè la dona no pinta res en lo públic. Una dona no ha de sortir a lo públic, si és una senyora com cal. I fins i tot al final de l'època victoriana, quan ja tenim els grans magatzems, hi havia senyores que perquè no les veiessin en públic anaven a comprar amb el seu cotxe, amb el xofer i amb els criats i sortien els dependents dels grans magatzems a portar-li els vestits o el que vulgués, i ella des del cotxe anava dient, este sí, este no, este, perquè no les veiessin, perquè estar lo públic era un escàndol. Si sortien, sortien sempre acompanyades, sempre amb carabines, amb una amiga, amb una senyoreta de confiança, el que fos. No? I és en aquest moment, no?, és en aquest moment que tot es torna tan rígid, tan tancat la relació entre homes i dones s'enredeix moltíssim no? i llavors és el que tenim, us en recordeu Bens que us que aquesta biografia m'agrada molt però que hem de tenir cura perquè va ser un encàrrec del pare de la Charlotte i el pare el, pare el que volia donar la imatge de la seva filla era aquesta imatge, la imatge de l'àngel impoluto no? de, que com si la Charlotte no s'hagués enamorat mai o com si la Charlotte no hagués rebutjat ofertes de matrimoni, o com si el seu germà no fos un biòman i hagués mort d'això. No? Eh, penseu que la Charlotte Bronte, ah, abans no us ho he explicat, però quan estàvem pensant d'obrir l'escola, ella sap que ha de perfeccionar el seu francès el seu alemany i viatja a Brussel·les amb l'Emili, se'n mana a un internat a estudiar, i allà s'enamora apassionadament del Clementine Heger, que era el seu professor de literatura, que era un home caçat. Eh, I ella s'enamora, i hi havia cartes d'això que el pare les va cremar totes, perquè era un home casat i ella estava enamoradíssima. No, era un amor no correspost, eh, però bé. Bueno. De fet, a eh, la biografia és molt divertit, perquè hi ha un moment que la l'Elisabet Gaskell diu que hi havia un moment que no sabia per què la relació de la Charlotte amb la dona del Heger s'havia enfriat. I ¿no? deia, bueno, potser perquè ella era catòlica. No, senyora, era catòlica, és es que intentava levantar-li al marido. ¿no? <ríe> I bueno, tot això bueno, és, són anècdotes, però veieu eh, el Rochester casat, no? la gent era enamorada d'un home casat, la Charlotte això va viure, no? pensem en les germanes Boronte com unes senyores victorianes tancades en una casa com si no tinguessin desitjos ni passió, no? i veiem que evidentment no és així. No? Eh, llavors per això parlem de postromanticisme, espero que hagi quedat clar, no? perquè teníem els valors romàntics però també tenim els valors victorians. Um, aquestes són les primeres edicions de Gennner de Combrers Borrascoss i dA Gray. Baylleola, Emily Leland van publicar amb una editorial diferent I perquè ah, us ho he explicat abans, no? a la Charlotte li van, no li volien el professor, doncs ella va aconseguir publicar gener amb una altra editorial però totes van sortir ah, més o menys al mateix any al, al 47 i van sortir si fa no fa molt seguida perquè van sortir en pseudònim, bueno, bé, doncs van parlar, ells jugaven amb la inicial de, del seu nom i van, van publicar eh, amb un pseudònim de senyors, no? Eh, eh, què més? Eh, bé, bueno, els simbols rascosos, l'any Grey, eh, van passar molt desapercebudes, malauradament, la crítica literària posterior, sobretot de finals del segle XX, de principis del segle XXI, senyala que, la, per exemple, la Inquilina de Wilfred Hall, de l'Anne Bronte, li dona 20.000 voltes a la Genère, i Combrés Borrescoses també és molt més bo literàriament que Genère. Però a l'època és gustos eren així, no? És com Mujercitas, de la Luisa Mayalcott, no? Que va triomfar moltíssim i ens volen fer veure que era com feminista i tu quan agafes les un dius que on està el feminismo, no lo ve en ninguna parte. Perquè al final la protagonista passa por el aro, no? I se casa i tenen hijos perquè és el que toca, no? Per molt rebel que fos, no? Però per què? Perquè elles estan escrivint, estan escrivint per menjar. I ja saben quin és el bus de la societat, i saben quan vendran llibres i quan no. I la Luisa Mayal, quan necessitàvem menjar, i va escriure a saben el que escrivia i sabent que s'havia de guanyar les garrofes. No hauria pogut escriure una altra cosa, més rebel, perquè no hauria menut i hauria estat un escàndol. Imagineu-vos si la G&A ja, va, ja va, ser, va tenir molt d'èxit, però ja va ser, eh, segons una mica, titllada de blasfèmia per allò que us he comentat no? Per una bigàmia, és que clar, és que volia fer bigàmia, no? quin escàndol no? i penseu que quan va sortir va haver-hi un debat de si l'havia escrit un home o una dona perquè eh, si l'havia escrit un home tot estava bé, no passa res perquè bueno, un home pot parlar del que vulgui però si l'havia escrit una dona, oh, que escàndolo no? I hi havia sospites perquè hi havia senyores que deien que això havia escrit una senyora perquè parlava dels vestits d'una manera que era una senyora. I que hi havia una escena que sortien cosint cortines i si cosien cortines havia escrit una senyora. Però bé, bueno, això es, es va mantenir, no? El, no la, la Charlotte no, no va desvetllar qui era fins, fins molt després, no? fins que l'Anne la, eh, va publicar... Eh, la inquilina de Wilfred Hall, que em sembla una novel·la molt valenta per l'època, perquè parla de l'alcoholisme. Eh, Bé, bueno, ara us explicaré. Um, Com les borrascoses, per exemple, és molt, us ho comentava, no, de la Emily és molt romàntica. No podem parlar de postromanticisme, perquè la Emily és la història d'una venjança. No sé si heu llegit, si els borrascosos... És una història d'una venjança, desgarradora, apassionada, sobrenatural. I l'Emilia al final està allà una mica i li posa un final feliç, però mm, és, és totalment romàntica, és romanticista total, no hi ha valors cristians, és ojo per ojo, i me l'has fet i la pagaràs fins al final. I en canvi, la inquilina de Weyfeld Hall, d'Adam Brontes, sí que és més viquensiana, és més postromanticista, i és molt valenta per ser escrita per una dona, perquè parla de l'alcoholisme, sabeu que a casa ella ho va viure, sabia el que era, i parla d'una dona que abandona el seu marit perquè el marit és un despilfarrador i un viciós, la maltracta i l'abandona. O sigui, Imagineu-vos, eh? estem parlant de la segona meitat del segle XIX, és un llibre molt, molt valent, molt més valent que la Gen Eyre, per exemple. No? I Cins si Borrascosos també és molt valent per una dona. I re, per últim us volia recomanar que si voleu saber més cosetes de, de les germanes Bronte ho recomanem molt Eh, El sabor de les penes de Jude Morgan és una biografia de les germanes Bronte però novel·litzada, està feta novel·la i és meravellosa i no té censura. Eh, també, la, és veritat que la vida de Charlotte Bronte és magnífica perquè Elizabeth Gaskell escriu meravellosament bé, eren amigues, la Charlotte i Elizabeth Gaskell, però ja us he comentat que va ser un encàrrec del Patrick Bronte. Llavors, que tenim? Uh, no surt res del Brawell, no surt de sur, però molt de passada. El tema del, de l'institut on mor la Maria lElisbet també està tocat molt per sobre per si de cas i tot i així va rebre una, una denúncia. i ha llegit un fragment de la primera edició. però la, la Gaskelll va rebre um, d de l'Internat i la pobra va haver de censurar i fer una segona edició traient tot això. I, per exemple, no es veu el que us he explicat abans, no? que eh, la Charlotte era una dona molt apassionada i que va rebre eh, quatre propostes de matrimoni, que va rebutjar això, no es veu, perquè el pare no volia que això es veiés. No? Eh, I, bé, bueno, no sé, eh, això, us recomano molt aquestes dos si voleu saber més de l'autora la, i, sobretot, us recomano si no la coneixeu que eh, llegiu a la Emily Bronte eh, Comprès-Borres-Coses i la Inclina de Welford Hall. <laughs> Moltes gràcies. Teniu... Alguna pregunta, algun comentari? No uh -huh. l'he llegit. Uh -huh. <ríe> uh -huh. llegit, ho sento, és uh -huh. es que jo he llegit el Saber de les Penes i m'ha semblat tan sublim i que, i que tocava tant tots els punts de l'esbronte que no he continuat uh -huh. més enllà perquè estic com deslumbrada, no? Però me l'apunto, la miraré. Perquè uh l'autora -huh. tampoc la conec, és un malassolat, no? Sí, no, jo tampoc. Sí. I justament ara. Bueno, pues a veure, pues és un bon moment per llegir-la, ara que tenim tan... Sí, sí. No, tan, tan fresca a la gent a ell. Perdona, no sé quina escritora, però fa molt temps que havia llegit que a Londres, com una de les visites que fan la ciutat d'importants literari, i tota la ruta de les germanes on havíem viscut, que sembla que eres un museu, és així? A Londres... La... No a Londres, eh? ah. Sí, sí, sí, sí, sí, està com... igual que a la casa de la gent, autsem tan Sí, sí, es pot. Capassés que, que Clara està molt arregladet, no? Ja van canviar lo del cementiri perquè ja moria la gent a una cosa. Els historiadors de fet ho, ho van investigar perquè no era normal que morís tanta gent de tuberculosi i la Emili va morir de tuberculosi, la va morir de tuberculosi. La meitat del poble es moria de, de, de febres tifoideas o de tuberculosi. I ho van investigar i era per això, per la contaminació. Ara està molt arregladet i sí, sí, es pot visitar la rectoria de Haworth, sí. Sí, però l'han canviat de llocs. Ah, sí. És sí, que sí, sí, sí. Sí, sí, és cada dia clar, tots els rierols estaven molt contaminats, l'aigua. I clar, era un, és, Jersey és un lloc on plovia molt, ara també, però abans més clau baixava tota l'aigua, tot, tot el que tot el baixava, no us explico, no? I clar, això respiràvem i es bavia, perquè clar, tampoc penseu que fins a mitjans del segle XIX eh, la medicina no va relacionar bacteris amb enfermetats, no? fins, fins a mitjans, no? I vos tenia... aquí, aquí no? no? sabem què passava, o no? Està... oh, estan malalts no sabem per què. Perdona, hi jo... algun l'amor de la Charlat va ser un, un Rochester? Oh, oh, oh, tant de bo! Jo crec que el seu Rochester va ser el professor de literatura, el, el Clementin Heger, no? Que està, que jo penso que sí, ja. perquè va ser com el seu gran amor, no? Ella va rebre primer una, una petició de matrimoni per part... Ella tenia una amiga, que és gràcies a la, la senyora que va, totes les cartes, que va guardar totes les cartes, que era la Ellen Nusey, Um, que gràcies a ella, com que no es va cremar el pare de, de la Charlotte, tenim molta informació de la Charlotte, um, el seu germà, el Henry, li va proposar matrimoni per el primer cop. Va ser aquest, va ser el primer. I ell el va rebutjar perquè se l'estimava com a amic. La segona proposició va ser d'un senyor que es deia Taylor, que era un gran potentat de la, de la zona, que tenia indústria i tal però ella tampoc no. És, quan va escriure és que jo no puc casar amb algú que no respecti. No? I jo penso que el seu gran amor va ser el Heger, perquè ella finalment és de la casa amb el coadjuntor del seu pare, el, que precisament es deia Nichols Bell. Us en recordeu? Sí, sí. que... <laughs> va ser casualitat eh? que ells triessin el Bell de com nom. I es va casar amb ell, però es va casar ja molt gran, gairebé tenia 38 anys que per l'època era ja inusual. I penso que es va casar més per una qüestió de carinyuda de... que es veien cada dia durant molts anys i per no fer perquèell li havia demanat vàries vegades, li va demanar due vegades. I... Però jo penso... no sé jo penso sí, que és sí, sí. que, sí, sí. que a ser gran amor sí que va ser un, jo... un roig esper. Ah. Les referències que fa amb tot el llibre de llibres uh -huh. són només tres, que és Les milions de nits, les viatges de Gulliver, Les milions de nits, uh -huh. bueno, els ocells britànics, que és com comença no? la primera escena. Sí, quan és petita, no? Que són ben literatura universal, no sí. juvenil. I després em sembla que surta el, el Milton, Algo del paraíso que això és molt romàntic. i si us fixeu la Helen Barnes, que és la, la que seria la Maria Bronte, que hi ha l'amiga la, que morda a l'internat, s'eíssim Marmion de Marmion, no? Mm. I Marmion era Samuel Jack eh, Johnson, que els romàntics lo odiaven a morir a Samuel Johnson, perquè el Samuel Johnson és del segle eh, 18, del segle anterior i és pues, molt neoclàssic no? I molt eh, rígit amb unes, no? I els romàntics això ho odiaven. Però, I sempre pues, la paciència, no? que és el que digueixis. A, a mi em va fer molta gràcia que la Helen estigués amb Samuel Johnson, no? perquè era com... I la Genaire li deia, però que deixa no? aquest llibre, però rebel·la't, no? I, i, ella és una rebel·la, no? una... viu amb molta passió la Genaire, igual que la Xarlot. Corre una, una fama. Sí. i que va com si hagués um, perjudicat és un verb molt, molt, molt, molt llet uh, a la, la la petita l'Anne la, sembla que li va amagar unes novenes cremant, no ho sé però, sí, oi que l'Anne va morir ja va. sí, va, primer va morir va, van ah. morir en el mateix any eh, molt seguits eh, al Bramwell el 1849. Va morir primer el Bramway, amb 30 anys, després l'Emilia amb 29, i després l'Anna amb 27. I sí que és veritat que la Charlotte, és veritat que té... Um, ara us llegis, m'has fet recordar llegir un trosset molt xulo. Eh, sí que té fama eh, de que érem, tenia un molt caràcter. I um, eh, quan elles per les nits les germanes s'explicaven, unes a les altres que havien escrit aquell dia i es comentaven els capítols. I clar, era ella estar mandona, no? Pensa sí. que ella va educar les seves germanes, no? I era molt de, no, Anne, esto no lo puedes escribir porque tal, tal, tal, no? Era un poc així. I sí que diuen, diuen, però no ho sabem, que sí que va retocar coses. Jo penso que, que si en tingués un final feliç, jo penso que, és, que no és cosa de la Emily. Hi ha una cosa molt bonica, que a mi em va agradar molt, quan um, quan moren... Clar, la Charlotte es queda sola de rectoria amb el pare. Uh, en mor les seves germanes. És una soledat... Ella havia tingut una soledat compartida amb les seves germanes. s'estimaven moltíssim. Escrivien juntes, comentaven juntes. I de repensa s'ha quedat sola, no? Hi ha una cosa que mi m'agrada molt, no? Que escriu Gas que és molt bonic, i diu... Eh... Dice, las, cuando las charrotas quedaba sola, ¿no?, la rapturía de ella. Las recordaba ahora sin asustarse de las almas de los difuntos, sino con el anhelo vehemente de ver una vez más, cara a cara, las almas de sus hermanas, como nadie más que ella podía sentir. Era como si la misma fuerza de su anhelo pudiera hacerlas aparecer. En las noches ventosas la casa parecía llenarse de gritos, sollozos y gemidos, como si los seres queridos intentaran llegar a ella. Alguien que conversaba una vez con ella en mi presencia, hizo alguna objeción a la parte de Jane Eyre, en, el, en, en que Jane oye la voz la voz de Rochester, que la llama en un momento crítico de su vida, hallándose él a muchísimos kilómetros de distancia. Yo no sé en qué incidente concreto pensaría la señorita Bronte, cuando contestó con voz baja, conteniendo la respiración però és veritat ocurrió realmente. M'ha mm -hmm. sembla molt, molt bonic, no? Us recordeu, no?, aquest sí, sí, fragment sí. de gènere. L'última adaptació de cine que s'ha fet és aquella del 2011, del, com es diu? Fuku... Fukunaga, has vista? Ai, no, no, no, és no, molt ni... inter... bueno, està, està, bé, està, està bé. molt bé, és un resum, sí, eh? sí. però però està, està bé, transmet bastant aquesta passió de la Genair. Sí, gener. sí és, és interessant. La fana Amazon. Sí, sí. Film, A ah, Filming també? A Filming en català. A Filming en No hem canviat el títol. Bueno, el canviem tot, no? Sí, sí. Doncs... si vols podem comentar lo dels Sí, ara, sí, ara. Una, no? doncs de, si us sembla abans d'acabar, podríem explorar la, aquest tema del British que Field muy... ah. no? Que ens expliqui una mica què és això. <laughs> ens ha deixat am curiosits a tots. No pensava que m'anaves a preguntar per, la... per què publicàvem pseudònims... Ah, sí, però bueno, com que això, que ja ho has explicat... Sí, no, bueno. no bueno, només de... és veritat que van publicar amb pseudònims, entenem que és perquè els era molt més fàcil no? que els publiquem. Ah, però bueno. llavors, com es va sí. descobrir? Perquè realment de cop i volta ja el va signar com a xarlot. No? La xarlot li va passar que el primer cop que va... Us en recordeu que us he explicat que abans d'intentar publicar, publicar les novel·les van enviar poemes? Doncs la Xarlota, abans de publicar els poemes, li va enviar al Coleridge i al gran poeta laureat que es deia Souci, li va enviar els poemes a les seves germanes dels seus per veure què li semblava. No? I el senyor li va contestar això, flipeu. A veure, el senyor Oro no, li va contestar. Diu, li va dir que tenia molt de talent, que els poemes valien molt, que tenia molt de talent, però... Una mujer no puede ni debe hacer de la literatura la razón de su vida. Cuanto más se consagre a sus propios deberes, menos tiempo tendrá para ella, sea como objetivo o esparcimiento. A esos deberes aún no ha sido llamada y cuando lo sea tendrá menos ansia de celebridad. Ya estaba bien, casi sé i cuidé seu marido i deja de escribir, no? I llavors, a la Charlotte, aquest va ser el primer contacte que va tenir eh, respecte a la seva obra literària i li va sentar fatal. Ella, durant tota la seva vida, va estar obsessionada amb que els crítics consideressin la seva obra de les seves germanes per la seva obra, no perquè l'hagués escrit una dona, sinó per la seva obra, per la, la qualitat de l'obra. I per això van publicar en pseudònims Eh, I ella volia continuar amb pseudònims tota la vida. Per què es va descobrir el pastís? Es va descobrir el pastís primer perquè les noies de l'internat reconeixien la Maria Bronte i va començar a córrer el rumor. I després perquè, com que es gener va tenir tant d'èxit, eh, quan l'An va enviar als editors la inclina de Wayfair Hall, la volien publicar com... Eh, ot, la, otra novel·la de Cúrrel Bell, perquè l'editor està obsessionat que totes les obres eren del Cúrrer, o sigui, de la Charlotte, no? Llavors la Charlotte va agafar a l'Anne, de la maneta se'n van presentar a Londres, a les oficines de l'editor i van dir Somos nosotres! I som dues persones, l'Anne i jo, no? Clar, l'editor va ser com, ¡Ah, una Ja Llavors va cridar la seva mare corrent, perquè clar, que què unes dones com les tocava, com les tractaven. No? Un editora unes dones. I llavors aquí ja, ja va ser a l'editor, ja la va introduir a la vida literària de Londres, ja va ser quan coneix el Zackeray, que la Charlotte no ho hem dit, però era molt admiradora del Zackeray, um, va conèixer a Dickens, va conèixer l'Elisabeth Gaskill, i ja tothom ja veia que era, era una dona i ja va publicar com Charlotte Bononte, no? Però va ser per això. Una cosa, quan has exposat uh, les cobertes, el sí? uh, gènere era autobiografia, i les altres eren mm. novel·la. Sí sí sí. sí. Perquè la, es pensaven que era una autobiografia, com que havia molt misteri al voltant dels autors que no se sabia, la Gene Eire es pensava que era com una autobiografia un des, del Rochester o d'un dels personatges. Els editors en aquella època feien una mica els que s'hi rotava. A més penseu que hi havia molt de misteri al voltant, ningú sabia qui era. Penseu que per mantenir la correspondència entre els editors i els, els autors, a l'Acton, al Courer i a l'Elem Bells, la Charlotte havia de fer-se passar per la secretària d'aquests autors, perquè clar, com es comunicaven amb l'editorial. En aquella època n'hi havia telèfons, tot era per carta, no? Llavors la Charlotte firmava C. Bronte i deia que ella era la secretària dels autors. No? Eh, llavors, la, la informació que hi havia al voltant d'aquests llibres i aquests autors era mínima. I els editors pues, posaven el que volguien. De fet, els editors volien publicar La inclina de Wefell Hold dient que era una novel·la de la Cúrrer Bell, quan no era, era de la, de la Anne, no? Era tot era tot com molt misteriós i els editors no poden pensar en, en les editorials com ara, no? Eren, els editors tenien molt de poder i bueno, feien una mica com, com es rotava amb ells. O com els hi semblava, també, no? Molt bé, ens parlem del la British Food. <laughs> Veure... Bé, bueno, el Beatty Stilwood um, és un gènere literari no, que segurament heu sentit a parlar, estic segura, perquè no hi ha res nou sota el sol, no? que diuen. Eh, és un gènere literari que va sorgir sobretot amb molta força a Gran Bretanya durant la Segona Guerra Mundial. Vosaltres sabeu que la població civil estava patint moltíssim a la Segona Guerra Mundial. Sabeu que Anglaterra es va quedar sola contra els nazis al principi, França es va rendir de seguida i Gran Bretanya estava sola contra la major maquinària de guerra que el món havia vist mai. La població civil sofria moltíssim, patia molt. No només tenien els seus éssers estimats morint a les trinxeres, al continent, sinó que més eren bombardejats per l'UF. I tenien problemes d'abastiment, no? Tenien la cartilla de racionament tot això, perquè els submarins, Gran una illa molt petiteta, i els submarins dels alemanys la tenien totalment envoltada. De fet, hi va moments que ells tenien por que eh, els aliments desembarquessin a la illa. No? Llavors, un grup d'escriptors va decidir que la, la població necessitava un descans, que quan arribava a casa necessitava obrir un llibre i oblidar-se de tota la por, del terror, del ruïd la i la fúria, no? com diu Shakespeare, no? que hi havia i afona. No? I vam començar a escriure un tipus de llibres um, on l'objectiu principal era fer cert bé el lector, que el lector eh, oblidés per un moment tot el que hi havia fora. No? I això es va juntar també amb, sabeu, Augustin Churchill durant la Segona Guerra Mundial feia les xerrades a la vora de la, de la llar de Fox, no sé si us ho sabeu, és ell, per animar, per mantenir la, els ànims de la població, així hi parlava per la ràdio per la BBC i els anava dient, Vamos a resistir, eh, seguiremos siendo ingleses, vamos a luchar hasta el último niño, hasta, hasta el último que quede, vamos a mantener nuestros valores, cuando todo esto acabe volveremos a tomar el té, volveremos a pasear por la campiña inglesa, seguiremos siendo ingleses. I ¿no? al bit is full gut agafa això ¿no? una mica, eh, els petits players que durant la guerra havien perdut, que era com prendre una tassa de té a l'hora del té, quedar massa amics, fent el tre, surti a passejar per la campiña, era trobar la felicitat a l'abast de tothom, de les petites coses quotidianes. A principis d'aquest segle XXI aquest tipus de literatura es va tornar a posar molt de moda per la gran crisi econòmica que vam tenir i um, i, bueno, i, un grup de, i van ser varios escriptors que van recuperar aquest gènere. No? Eh, actualment el gènere de Filwood es basa en tres, en tres pilars fonamentals que són eh, un final feliç, la progressió positiva dels protagonistes i una ambientació agradable. A mi m'agrada molt definir el feel good, el British Philwood, que és el que escric jo, m'agrada eh, definir-lo com la literatura com a refugi. És una mica això, no? És, és tot el contrari de veure el Telenotícies. Molt bé, molt interessant. Sí, aquí tenim molts clàssics. No? Sí, aquí, no? clàssics per, per exemple, la Doris oh. C Stevenson. No sé si la coneixeu, que va escriure el llibre de Senyorita Bankel, és la gran reina de Filgut, l'Estela Gibbons, per exemple. Sí, sí. Eh, també tenim el Body House, que encara que feia humor també era molt Filgut. Eh, ara, per exemple, les editorials Gato Pardo i eh, Hoja de lata estan recuperant moltes autores clàssiques Filgut. L'Angela Tirkel a Gato Pardo és es... magnífica, us la recomano molt. I a, a Oja de l'Ata teniu la, la Marguerite Sharp, també. Ara ja s'estan recuperant, perquè és un gènere que és veritat que s'està posant molt de moda. Molt bé. Doncs pues Mònica, moltes gràcies. Moltes jo crec gràcies que sí, ara... a vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Són moltes gràcies. molt interessant. Ara, abans que us aneu, us vull explicar el proper cicle, per si voleu començar els deures. Jo us ho enviaré tot, eh? ja ho sabeu, a les xarxes, per email. Ara farem un canvi radical d'estil, de tema, de tipus d'autor... Vale, ens oblidarem dels clàssics, una mica de les dones, eh? també. A veure, aquest cicle de primavera es titula Literatura i conflicte. Literatura i conflicte. I aquí el que farem serà, parlarem de tres conflictes que hi ha hagut al món, dos estan, ja s'han acabat, un no, malauradament, i amb tres gèneres diferents de, de llibres. El primer és sobre Israel i Palestina, i aquest el farem a través d'una obra de teatre. Vale? Ara us diré quina és. El segon serà Irlanda del Nord, i serà a través d'un assaig. I el tercer serà el conflicte a Euskadi i el farem amb una novel·la. Vale? Amb una novel·la. Llavors, ja us dic les dates. El 24 d'abril, després de la ressaca de Sant Jordi, ens veiem aquí, i farem todos pájaros, que és del Wajdi Mouat. Ell és el... És, és un dramaturg que ha fet incendis, eh, una trilogia Incendi-Cel. Aquesta obra de teatre es, la portaran s'estrenarà al juny a, a la, Perla, de la Perla 29, al Teatre de, de Catalunya, a la Biblioteca de Catalunya, perdó, i vindrà a parlar-nos d'aquesta obra a l'Oriol Brogi, eh, que és el director. I, i a més a més, us proposarem d'anar tots junts al teatre. Eh? Llegirem, comentarem i al juny anirem a veure'l. Qui vulgui, però ja anirem tot, totes juntes un dia. Eh? Després, el 29 de maig, farem No diguis res, que és del Patrick Raden Kifi, i és un assaig molt, molt interessant sobre el conflicte d'Irlanda del Nord, eh? Aquí vindrà l'Antonio Lozano, que és el, el que porta el club de lectura del CCCB, sí, sí. també està en algun club de lectura de Finestres, ell és crític literari, bon bueno, traductor, i després, per acabar, el 26 de juny llegirem Pàtria, del Fernando Aramburu per parlar del de, País Basc, i vindrà el Juan Cerezó, que és l'editor de Tusquets l'editor de Tusquets, Juan Cerezo, Juan Cerezo. 26 de juny, ja acabarem. I, bueno, són tres lectures molt, molt interessants, realment, parlen dels tres conflictes i, bueno, ja està, teniu deures, la setmana santa. Sí. Todos pájaros, de moment només hi és en castellà, de moment no s'ha traduït al català. Està escrit originàriament, crec que en anglès o francès. I molt bé, ja podem donar per acabada la sessió. Igualment.